Kapittel 16. I det trettisjette året av Asas regjering dro Basha, Israels konge, opp mot juda og begynte å bygge rama for ikke å la noen dra ut fra eller komme inn til Asa, judas konge. Asa tok nå ut sølv og gull fra skattene i Jehovas hus og kongens hus og sendte det til Ben-Hadad, kongen i Syria, som bodde i Damaskus og sa det er en pakt mellom mig og dig og mellom min far og din far. Se, jeg sender dig sølv og gull. Gå av sted, bryt din pakt med Basha, Israels konge, så han drar bort fra mig. Da hørte Ben Hadad på kong Asa og sendte førerne for sine militære styrke mot Israels byer, slik at de slo Ion og Dan og Abel Mayim og alle forholdsstedene i Naftali-spyr. Og det skjedde da Barsha hørte om det, at han straks holdt opp med å bygge rama og stanset sitt arbeid. Og kong Asa tok hele juda med seg, og de gikk i gang med å bære bort steinen i rama og tømre der, som Barsha hadde bygd med. Og han begynte å bygge geba og misba med det. Och på den tiden kom seren Hanani til Asa, judas konge, og sa da til ham, «Fordi du støttet dig til Syrias konge, og ikke støttet dig til Jehova din Gud», Derfor har Syrias konges militære styrke sluppet unna din hånd. Var ikke etter jordbjerne og libjerne en svært stor militær styrke med hensyn til tallrikhet, vogner og hestfolk? Og fordi du støttet deg til Jehova, gan han dem ikke da i din hånd. For hva Jehova angår, så farer hans øyne over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gangen for dem hvis hjertet er helt overfor ham. Du har handlet dåraktig i dette, for fra nå av vil det være kriger mot dig. Men Asa ble irritert på serien og satte ham i hus med blokken, for han var rasende på ham for dette. Og Asa begynte å undertrykke andre av folket på samme tid. Og se, Asas anligner, de første og de siste, se, de står oppskrevet i boken om Judas og Israels konger. Og i det 39. året av sin regjering fikk Asa etter hvert en lidelse i føttene, og han ble meget syk. Og selv ikke i sin sykdom søkte han Jehova, men bare legene. Til slutt la Asa seg til hvile hos sine forfedre, og døde i det 41. året av sin regjering. Og de begravet ham i hans storslagne gravsted som han hadde gravd ut for seg i Davidsbyen, og de la ham på den sengen som var fylt med balsamolje og salver av forskjellige slag blandet til en salve som var laget spesielt. Videre foretok de en usedd vanlig stor begravelsesbrenning for ham.